Kapittel 24. I hans dager dro Nebuchadnezzar, kongen i Babylon, opp, og nå ble Jehoiakim hans tjener i tre år. Men han ventet om og gjorde opprør mot ham. Og Jehova begynte å sende røverflokker av kaldere, og røverflokker av syrere, og røverflokker av moabitter, og røverflokker av Ammons sønner mot ham, og han fortsatte å sende dem mot juda for å tilintetgjøre det, i samsvar med Jehovas ord det som han hadde talt ved sine tjenere profetene. Det var utelukkende på Jehovas befaling at dette skjedde med juda, for at han skulle støte det bort fra sitt ansikt på grunn av Manasse synder, i samsvar med alt det han hadde gjort, og også på grunn av det uskyldige blod som han hadde utgitt, slik at han fylte Jerusalem med uskyldig blod, og Jehova var ikke villig til å tilgi. Og Jehoiakims øvrige anligner, og alt han gjorde, «Står ikke det oppskrevet i boken om hendelsen i Judas kongersdager?» Til slutt la Jehoiakim seg til hvile hos sine forfedre, og hans sønn Jehoiakin begynte å regjere i hans sted. Og aldri mer dro kongen i Egypt ut fra sitt land, for kongen i Babylon hadde tatt alt som hadde tilhørt kongen i Egypt, fra Egyptelvedalen og opp til elvene Eufrat. Atten år gammel var Jehoiakin da han begynte å regjere, og tre måneder regjerte han i Jerusalem. Og hans mors navn var Nehusta. Hun var datter av El-Natan fra Jerusalem. Og han fortsatte å gjøre det som var ondt i Jehovas øyne, i samsvar med alt det hans far hadde gjort. På den tiden dro Babylonerkongen Nebukanesars tjenere opp til Jerusalem, slik at byen kom under beleiring. Senere kom Nebukanesar, kongen i Babylon, mot byen, men hans tjenere beleiret den. Til slutt gikk Jehoiakim, Judas konge, ut til kongen i Babylon, han selv og hans mor og hans tjenere hans og hans fyrster og hans offmenn, og kongen i Babylon tog ham så til fange i sitt åttene år som konge. Deretter førte han alle skattene i Jehovas hus og skatten i kongens hus ut derfra, og videre hogget han i stykker alle de gulleredskapene som Salomo, Israels konge, hadde laget i Jehovas tempel, akkurat som Jehova hadde sagt og han førte hele Jerusalem og alle fyrstene og alle de tappere veldige menn i landflyktighet, 10 tusen førte han i landflyktighet, og like så hver håndverker og alle som bygde forskansninger. Ingen ble latt tilbake, bortsett fra den ringe klassen av landets folk. Han førte således Jehoiakin i landflyktighet til Babylon, og kongens mor og kongens hustruer og hans offmenn og de fremste män i landet førte han bortsom landflyktige fra Jerusalem til Babylon. Når det gjelder de tappere menn, sju tusen, og håndverkerne og de som bygde forskansninger, ett tusen, alle de veldige menn som førte krig, så gikk kongen i Babylon i gang med å føre dem som landflyktige til Babylon. Videre gjorde kongen i Babylon, hans onkel Matanya, til konge i hans sted. Så forandret han navnet hans til Siddkia. 21 år gammel var Siddkia da han begynte å regjere, og i 11 år regjerte han Jerusalem.